«Знаю». Кирюха чомусь теж не міг дивитися на Азар'яна, її очі опустив. «Знаю і все зроблю, що може знадобитися». «При тобі оружжя твоє?» Азар'ян знову підвів і опустив очі. «Справне воно? Не підведе? Як доведеться він захищати. Кирюха лише буркнув щось, нібито ствердне, що й сам слабо зрозумів. Та Зар'яна, подібно його, не вельми цікавила. Старший над десятниками приострожив коня і погнав допереду. Порівнявшися з князем, схилився і щось почав Володареві повідати, показуючи назад у бік Кирюхи. Володар прикивнув, і процесія продовжувала свій рух. Невдовзі кам'яна огорожа вздовж берега закінчилась, проминули руїни останнього з великих мостів, а ще за кілька десять хвилин вони дістались безлюдного й чистого піщаного пляжика, на якому мілководдя негусто поростало поодинокими стеблами очерету. Ноші, килимами завішені, смерди акуратно на пісок опустили, поставили, відійшли, залишивши нянькам допомагати донькам князевим звідти видостатися. Гридні роз'їхалися широким півколом, щоб усе навкруг добре бачити і у всякій можливій небезпеці протистояти. Азар'ян з князем разом спішилися, та старший над десятниками, розуміючи кивнувши володареві, пішов піхотою до гриднів, щоби з ними разом звіддалік ритуали священного споглядати. Волфи з хитарами увійшли у воду по коліна. Та й завели якусь нової пісні вже без слів самим мугиканням. Няньки всі чотири по руки дівчаток зношів вийняли-вивели, білу льолю на них поправляючи. Роздвоєна доверху льоля, та а знизу дві ніжки худенькі дибають, переступають босо по піску прохолодному. Кирюха спішився, і гридень, що його привіз, погнав коня до своїх, до півкола. Кирюха роззернувся і спершу спрямувався у бік Зар'яна, щоб ритуалові не перешкоджати. Та князь, владну руку піднявши, його до себе підкликав. Довелось підійти, під пахвою Калашникова притискаючи. «Дивись, Кирюшо, воба!» Князь був серйозним, дивився з-під лоба, слова виважував. «Дивись, щоб чого не случилося!» «На твоє оружжя!» Розчитуємо, Єслі б що. кирюху раптом пронизало усвідомлення несправності всього, що відбувається. Вони все знали, все, відбитий у мертвих очах коханої лютий Лика Зар'яна, князеві очі потуплені, бігаючи, усе це разом, наче встромилося тупим шпичаком десь у грудях і повільно оберталось накручуючи на себе нутрощі, змащені олією душі. Він мугикнув, точнісінько, як ото недавно у відповідь озер'янові, і відійшов на кілька кроків берегом. Няньки попід руки завели у воду доньок князявих з по коліно, а потім іще трохи глибше. Сонце танцювало нечисленними відблисками на поверхні води. Піпсі-кола з кука спершу повискуючи від холоднуватої води, аж тепер зауважили на березі Кирюху. Заусміхалися, дівчатка руками замахали. «Кирюхо, а йди до нас, Кирюхо!» Розвів руками Кирюха. Мовляв, невільно мені, не пристало ритуал порушувати. Коли вас у цю мить лише няньки з волфами мають перебувати. А я тут ось. На березі перетопчуся. «Потім, потім, поспілкуємося». Няньки князівин у воду посадили, хоча ті й опиралися, і заходилися вмивати, підмивати, змивати, вмивати. Щось ритуальне у слід волфам підмогикуючи. Грині на березі скоса кратькома на те диво-видиво позирають. Не щодня ж їм на потворок володаревих подивитися випадає». «Не всі ж у дім князової вхожі!» Кінець третьої доріжки першої касети Перша доріжка четверта Азар'ян на них час від часу прикрикує, щоб не надто витріщалися